Gabi Basanez, askapenako kidea da Euskal Herrian da dagoeneko, baina Euskal Herriko gatazkaren konponbiderako prozesuaren alde, errealdi katalenetan antolatutako ekimenean izan da, jira osoan zehar ibili da eta haste buruan, larumatarekin Bartzelonan, amaitzen ere ikusi du Gira hori, askapenak eta Euskal Herriaren lagunak elkarteak bat eginik, euskal prozesuaren aldeko ekimena jarri baitzuten abian iragan urtarrilean. Sinadurak jasotzeari ekin zioten orduan eta bildutako sinaduren aurkezpena eginaz amaitu dute ekimenau edo gira hau asteburu honetan Barselonan. Eta hori da Gabi Basainez gurera ba, gombidatzeko arrazoia. Gabi, egun hon? Egun hon, bai. Beno, jira maitu da eta bere osotasunean galdetu ezkero berezitasunik edo zege litu zaizun guruan, zerraipatuko zen iguke, eh? Bueno, balde bat etike, e, zenbat e, herrietan eman izan diguten aukera Euskal Herrian lagunek e, pasatzeko eta saltzeko Euskal Herrian nola ikusten ari dan egin. Gatazka inditzeko prozesu hau, zehain baterri eta tipazatu izan gara, ba, kontutan hartua malau baterri izan direla, azte osoan, egun bakoitzean bi egun, e, bi herritan e, egon izan gara lehitzaldiak Euskal Herrian lagunen eskutik. E, Batazebeste, beste eta mar pertsona egon izan dira lekuetan, baina igual laipatzeko dira valentzian bertan egun pertsonak e, hartu zutela parte, zilezan Bizenteke mundako itzaldian, eta e, Bartzelonan berrenda berro eta mar pertsona onzela, eh ekitaldian eta zeroen pertsonak hartu zuela parte San Jaume plazasan Sanpantzarrekin amaitu izan eh e, giraren e, amaiera horretan ez beraz aipatzekoak <coughs> agian handagoen e, batez ere independentzia sal eta sozialista diren e, inguru horretan dagoen eh nolbait euforia txikia ba, kupeke lortutako emaitzen gaitek eta, baina beste alde batetik agian e, importanteena Euskal Herriarekiko miresmena batetik, gure borrokaren e, miresmena eta eman izan duten e, laguntza, ez jendea oso-oso interesatuta ba, benetan prozesua zertan den eta maila batean informazio eman izan dugun neurrian baita ere gauza batzuekin harrituta, e, ez? Ba informazio falta izan delako ta tabarrak baina orokorrean oso-oso giralgarrentzua izan da askapenarentzat, irukide izan gara bertan herri-herri hitzaleak emoten eta Gabi horrek zerresan nahi du oihartzuna izan duela neurri batean herritarrengana iritsi dala zuen berri eta jira honen berri. Ba hori beharko litzateke gauza pare batez alde batetik herripila batetik pasatu izan garela ez bakarrik itsaldietan, gero harremana mantendu izan ditugula bere bai ba herri bakutzean e, dauden indarres berdinekin. E, beraz e, esan dezakegu zuzenean ere eh inpakto bat eh izan dezake urdinpakto edo eh egondala baina bestalde batetik ere bai ba egunkari ez berdinetan e, jaso izan dela, hitzaldian e, gora berak aipatzekoa da adibidez e, justo etak iragarri zuenean e, suetenaren auztura egun horretan bertan ba, hainbat eh, komunikabide hurbildu izan zirela eskatu izan ziguten eh, prentza horreko bat eh, motea baina guk esan eh, genuen guri eh hitzagula tokatzen eh horretar joan horretarez eh, gata, beraz hitzal dira joatea eh, joateko konbidatu genituen eta hitzaldi egun horretako hitzaldia ba, bueno, eh, medios eh, Josita Gonzalez horrengo egunean ere bai E, batez ere itzaldian eman ziren edukinen inguruan eneko e, komunikazioa egontzala. Agian e, azpimarratu primarratu gara, ba, elpunt e, unkariaren lana, ba, eneko ondo segitu izan duelako jira, baina orokorrean ere, bueno, e, lortu izan dugula jiraren berri izatea unkaria zuardinetan, irratietan, telebiztetan. Bartzelanako atiniu kulturetxean jonego zelaia, Ferran Espada Euskal Herriko Lagunak elkarteko kidea, Umber Romak azetaria eta Jose Maria Terrikabras filosofoak parte hartu zuten mainguruan eta ekita, ekimen honek jarri zion amaiera girari e, zuk zer nabar menduko zenuke saio honetatik? Hmm, no, batetik eh, zuk esan bezala giraren eh, eh, amaiera eh, markatu zuedak italea baina ez ekimenaren eh, amaiera izan ere Jarno Internazionalistak eh, askapenak eh, brutzekoak ditu eken jaren eh, hogeita bi-hogeita bertan bilera berezi bat izango da Europan zehar dauden eskagarriko lagunen eh, talde guztiekin, balantze bat, eta horrera begira zelan jarritu izatearen hausarketa eh, egiteko. Ekitaldi hori horretan eh, nina armenduko nuke, bueno, ba, jo niko erizelaia eh, batez ere egin zuen izan zen, eh, arrepaso bat eh, informazioa ematen, ba, zertan zer negozeketak egon izan diren edo maietan zelolako estabaidak egon izan diren Eta e, nik haspimarratuko nuke Jose Maria Tarrikabrazek egin dako itzaldia, ba, filosofiaren baitan, baina batez ere haspimarratzen zuen e, ezberdintasun batez, hiritarrak edo subdito izatearen e, konzeptu hori eta esaten zuen hiritarrak e, e, izatearen ba, eskubide jabedunak izatea dela, e, kritikoak izatea dela, Eeta e, zentzu horretan azpimarratzen zuen gaur egun Estatu Espainolean ez subito izatea e, gainditzen ari dela irritarra izatea baino ez. ta zentzu horretan abiatzen zen esanez Bai Katalunian, bai Euskal Herrian. E, Ardaz bat e, argia ba, nola eta aurrera egiteko bi markoa guetan, autodeterminazioa dala, eta, e, bueno, bazpimarratzen zuen, baita ere Euskal Herrian azpimarratzen diren e, edukin batzuk, agian filosofia ikuspegi berezi bateti, baina hori ez, e, negoziazio politikoa behar beharrezkoa dela eta herriaren hitza e, erraspetatu beharrekoa dala. E, guretzat, e, berezia izan dena, bai hamaieran bai jira osoan izan da, jakindaze kontestu politikoan e, mugitzen ari ginen, Iakinda, eh, bueno, zerre pues, eh, informazioa que eh, eh, eldui izan zaizkibolako, iñaki dui joanaren eguraren guruan, eh, arren lotegiren eh, tabar, nola baite gukera eman izan dugun mesua izan da, ba, prosesua guri ustez ez dago lamaitu tainuiz, baino beharrezkoa direla Euskal Herriaen laguna, edo lako aportazioak, adibidezan bada beste plataforma bat e, zial prozes de pau e, deitzen dana, bueno, ba, hau tzak bere momentuan ere bai konzentrazioan partartuzuna eta bar, eta bueno, ba, e, eurekin ere bai bilera izan genuen, eta bueno, euretako batekin, eta danak ikusten zutela, e, A, aukerak badirela tainu inoiz, baino importanteagoa da presioa nazio artean zabaltzea eh, bai Espainiako gobernari begira, ez. Eh? Beraz, bueno, guk ekarri genuen e, nolabait sentimento izan da, ba benetako elkartasunarena Eta horrean ere ekimenak buritzeko gogoarekin dabiltzala eta bueno, hori edala guretzako funtseskoena. Agian, baita ere eurek gezan da, eskotan Euskal Herrian ez dugula Kataluniarek elkartasuna behar bezala sustatzen eta horretan e, ikase beharra dugula. Horra, horba da, argi asko. Ba, Gabi, mila esker askapenaren ekimen honen berri gurean izateagatik eta ondosegi. segi? Bale, baina, arte.